Bé, estem aquí de nou a Ràdio Pinsenia, la ràdio lliure del Berguedal, 90.6 de l'FM i també internet, radiopinsenia.wordpress.com i estem a la secció de l'Espai Obert, aquesta secció on intentem convidar eh, algun personatge, algun conegut, coneguda, algun amic o amiga que ens expliqui el seu projecte i aprofitant la benentesa que eh, cap de setmana ja han hagut els companys de la revista Cafè amb Llet fent una xerrada organitzada per la CUP en la campanya contra la privatització a l'hospital doncs que els hem decidit de convidar aquí, aquí a l'estudi i tenim amb nosaltres el Bano hola, bones el Bano hola, bones. gràcies per estar aquí amb nosaltres i bé eh, després d'haver-te escoltat aquesta, aquesta xerrada eh, molt interessant no sé, potser començar a explicar com neix el projecte de la revista que tireu i bé, i com, com, com arribeu doncs, a l'estat que, que esteu ara? Doncs pues mira, arribem, arribem que, no ens, que, no ens ho, que no ens ho creiem, perquè clar, eh, arrel de tot això de la sanitat, d'anar estirant del fil de la sanitat, que van començar el nostre poble, però vam veure que aquest fil arribava a molts llocs entre, entre d'altres llocs arribava a Berga, arriba a Berga el, el brut fil sanitari arriba a tot arreu, a Berga també però nosaltres no deixem de ser una revista local eh, i, i això ens ha agafat una mica de sorpresa no? és a dir, de cop van començar no som la típica revista com, crec, com podria ser la directa que dius, no, no, ja és una revista que neix amb aquesta intenció de ser d'investigació doncs, de contrainformació, no? érem una revista gratuïta com n'hi tantes però de cop ens ha caigut això a les mans no? llavors de revista vocal ens trobem amb aquest tema que a vegades ens sobrepassa perquè és enorme perquè els interessos que hi ja són enormes però per un altre costat per nosaltres és, és un repte preciós que ens ha permès anar per tot arreu, coneix molta gent que està treballant també per la sanitat que està treballant i, i estem molt contents i amb moltes ganes de, de continuar perquè veniu de Blana oi que sí? La revista Missa Blanes? Sí, fa fa vuit anys vam, vam decidir fer una revista, mm, jo i la meva companya, la Marta, eh, la Marta és infermera, jo he estudiat Filologia Anglesa, cap dels dos som periodistes, i van dir, va, ah, fem una revista, no? Sobretot perquè de Filologia Anglesa no hi ha gaire feina, dic, eh? hòstia, què, què faré, no?, ara de la meva vida, i eh? vam fer una revista, vull dir que no de filologia anglesa la revista no, no teníem futur. tampoc teníem el futur i, i, i l'han fet pues, de coses del poble i això vull dir, sempre ha sigut una revista local com tantes fins fa dos anys que se'ns va acudir preguntar en què es gasten els diners als hospitals de Blanes i Calella eh? i hòstia i aquí és on comença I aquí, tot i, aquí és, i, i això ens ha portat fins a aquest estudi de ràdio meravellós mm -hmm. I I que i aquí és on, on deies que, comen, que comenceu a ativar d'aquests mm -hmm. casos de corrupció dins del, dins del model sanitari públic català mm -hmm. sí, una mica per, per casualitat perquè vas allà el al teu hospital Blanes, hospital públic hospital municipal públic Eh, concertat amb el Cat Salud vull uh -huh. dir, un hospital amb el qual es poden fer molts paral·lelismes amb el que està passant amb l'organització que fins ara té l'Hospital de Berga sí, L'Hospital de Berga també eh, bueno, fins, fins ara eh, és, un, és un organisme municipal autònom, no bueno, és a dir és un hospital públic concertat uh -huh. depenent de l'Ajuntament això, això fa que s'assembli molt al cas per això quan, quan vam parlar de venir Berga sempre anem a tot arreu i explicar doncs, el, que és, el que creiem que, que és interessant saber però en el cas de Berga ens interessava molt eh, perquè s'assembla moltíssim perquè a Blanes eh, ja coneixem quines són, les coneixem i no només nosaltres, els jutjats la sindicatura de comptes, l'oficina antifrau la fiscalia, tothom coneix tothom coneix ja tenim les proves documentals de que això no només no funciona sinó que és un escàndol, que ha enriquit la gent, que han desaparegut diners que no hi ha capacitat de control, i una mica quan vas a un lloc on estan en les mateixes i lamentablement eh, nosaltres ja tenim les proves de que això és un desastre, doncs pues, quan et conviden i ho he d'explicar això. però en el cas de Berga encara més perquè per a lo que veiem jo va abans de venir vaig estar mirant vídeos del Ple municipal i escoltes aquest senyor com es diu Julire Juli l'alcaldísim. Sí, que per cert ara l'ha nombrat delegat del govern a la Catalunya Central no. i compagina les, les tas bueno, compagina l'alcaldia amb la representació de la delegació del govern a la Catalunya Sí, és una cosa que tu poder desconeixes però els nostres oients, com ho repetim constantment, no. Però l'alcalde cobrava 3.500 euros al mes per ser alcalde de Berga i ha renunciat al seu sou, mm. perquè ara n'està cobrant 8.000 al mes, amb la qual cosa estan moltes menys aquí. Sabem que ha multiplicat els diners públics aquests pagats amb diners de tots, i, i bé, sí el, el pagadíssim, el bien pagado li direm a partir d'ara sí, Home, això que dius de repetir i repetir, nosaltres per exemple els nostres lectors, fa dos anys que els matxequem amb el mateix, no ens expliquen en què s'han gastat, no sé què i el mes següent o la revista, no ens expliquen i a vegades dius, hòstia, sempre este amb lo mateix però potser justament i ara, ara em defio una mica del tema però no serà que justament la trampa és que els mitjans de comunicació no insisteixen perquè el que és un poca vergonya és un poca vergonya ara, en el programa de la setmana que ve i en l'altre, perquè no dir-ho cada setmana no, ara no parlo de ningú en concret però clar, és que si no caiem en l'altre, surt un dia a TV3 mira que t'ha fet això i ningú diu escolta'm, Xavier Crespo hosti, en aquest país mentre Xavier Crespo estigui sagut, en el Parlament de Catalunya perquè sabem qui és Xavier Crespo i tenim la documentació, no només lo dels russos perquè al final lo dels russos és una cosa que ha sortit però lo de l'Hospital de Blanes i Cadella Xavier Crespo ja va triomfar ell, la seva dona, i aquest senyor segueix assegut en el Parlament de Catalunya algú podria dir, bueno, sí, ja, això ja ha sortit ho ha publicat aquí a l'avantguarda un trosset, tv tres un dia i ja està, en aquest país tots els programes de ràdio, de televisió i dels diaris haurien d'obrir cada dia dient Xavier Crespo segueix en el Parlament i així fins que el facin fora però no, sembla que no... Vol... Pues no que se... em perdó eh? que, que se joden els oients de la ràdio si hi han coses que s'han de dir fins... Correcte, totalment d'acord, eh, és una que aquest equip comparteix totalment per posar els nostres oients una miqueta al dia eh... Uh se senten a parlar molts noms vagó crespo prat Turull, no sé per on podrien començar eh, trou aquesta comenceu a activar del fil qui blaes i quins interlocutors no doncs us comenceu a provar trobar us comencen a obstaculitzar i a donar-vos llargues doncs d'aquesta informació que demaneu bueno per eh... Primer tenim eh, un equip gestor Nomenat pels càrrecs polítics no? que, que miren cap a una altra banda Després són els propis càrrecs polítics Que davant de les preguntes ens Miren cap a una altra banda Després descobreixes que hi ha una cosa Que diu Consorci Hospitalari de Catalunya Que està en la benvinguda activitat Ho dic perquè, perquè Per si algú hi passa Per, per si algú hi passa Clar, és un barri molt... No sé si el perfil d'oient d'aquesta ràdio no es mou gaire per, per, per Pedralbes, que, bueno, a, veure, a perdó, no? Jo només he anat a aquel, aquell lloc quan em van fer una entrevista sobre les chanchullos d'aquella gent i llavors em van dir, no, anem allà que... Tu sortiràs aquí dels xanxullos I de fondo el consorci hospitalari Aquest consorci, que per si l'oient no ho coneix És el que ha gestionat durant anys l'Hospital de Berga Interpreta. O sigui, un consorci Amb investigacions obertes Per, per irregularitats eh, Escandaloses Vull dir, A quant estem aquí de França? De França estem A, a 50 quilòmetres o sigui, El que ha fet en vagó En vagó, el, el, el consorci hospitalari que gestionava l'hospital Aquí a 50 quilòmetres això és un escàndol I vas a la càrcel aquí no, perquè aquí sembla ser que vull dir, i no ho dic jo, surt fa dos setmanes al director de l'oficina Antifrau un tio nomenat per Artur Mas eh? vull dir, que tampoc és un perro flauta d'aquests i surt allà al Parlament i diu, és es que jo ja no sé més com dir-ho diu, és es que està gravat que no anar al, que... no al Parlament oficina Antifrau i surt el Pau, un senyor de corbata i, tal, i tot posat, nomenat per Artur Mas i surt el Pau i diu és es que jo ja no sé com dir-ho diu, és es que no sé com dir-ho le pregunten, però lo Vagó és tan greu, i el tio es queda així mirant, si algú té una estona i el tio es mira als diputats i diu, és es que no sé com dir-ho si diu, què me sucede dir? Toma ja! hi ha un moment que diu, toma ja! o sí, el, el director de l'oficina en difrau, o sigui, que quan, quan l'alcalde, de... perquè ja t'ho dic que potser que un arriba a nivell de friquisme que s'acaba mirant els plens de pobles que no són el seu no? però abans de venir aquí vaig mirar eh, vídeo del... i surt a la sí, que m a, m a, m a, bueno... i surtava a l'alcalde d'aquí dient ah, això no és privatitzar i clar, quan, un, quan una persona és capaç de dir això Dir, te das cuenta que estem davant de mentides professionals, Ment vull dir, hi ha gent que menteix l'alcalde de, de Berga sap perfectament, ho sap o sigui, perquè aquí cadascú pot tenir les seves opinions polítiques, mira, jo crec que això és millor fer-ho això és millor fer cadascú òbviament, l'alcalde de Ciut no ha de pensar lo mateix que el regidor de la CUP, de fet, és bo que no sigui així, ara, això són opinions ara, l'alcalde de Berga està mentint als ciutadans perquè, i, o sigui, si jo et dic que a mi m'agraden les mates, és una opinió però si et dic que dos més dos són cinc no és una opinió, t'estic mentint bueno, l'alcalde de Berga està mentint perquè està dient que no està privatitzant i ho diu perquè l'edifici és públic perquè, perquè a la gent no li cobraran o sigui, això és com dir que, que l'aire és gratis perquè no ve els Mossos d'Esquadra no s'escuda sé, que... amb, amb això que diu no privatitzarem l'hospital farem una fundació privada sense ànim de lucre que de fet ja diu privada el que amb aquest sense ànim de lucre sembla que s'amaguin es, que darrere uns, uns altruistes que només pensen en la nostra salut i que posaran diners perquè tot funcioni i tots tinguem salut què amaga darrere d'aquestes fundacions privades sense ànim de lucre? Bueno, eh, ells conduuen sense ànim de lucre efectivament no són empreses que estiguin constituït per la seva forma jurídica, o sigui, no reparteixen dividends, per exemple, a final d'anys no hi ha guanys, no se reparteixen ara, el que hem vist en moltes eh, organitzacions aquestes sense ànim de lucre, és que aquestes organitzacions no tenen ànim de lucre però les empreses que creen ells mateixos i que són proveedores aquests serveis públics que es paguen en diner públic aquestes sí que tenen ànim de lucre i aquestes sí que reporten dividendos és a dir, posaré un exemple que és el de vagó a Mataró amb algun consorci hospitalari el Consorci Hospitalari no té és una organització sense ànim de lloc. Sí, recordem els nostres oients, eh? perquè sí. no perquè no es despistin. Vagó era el era el president, el president del, del Consorci, Consorci hospitalari. hospitalari de Catalunya, que ara no es diu Consorci Hospitalari de Catalunya, que es diu Consorci de, de, Salut, de Salut i Social. Social. Sí, i recordem els nostres oients que aquesta gent va dirigir l'Hospital de Bergadú en uns anys que no se oblidit. Sí, també en parlarem. Val, també parlarem. Consorci Hospitalari de Catalunya. Jo li dic així perquè hi han les dues denominacions, li han canviat el nom que si després tenim temps podem parlar de per què li han canviat el nom, que també és interessant, però bueno, això potser Consorci Hospitalari de Catalunya sense ànim de lucre sense ànim de lucre. Ramon Vagó és el jefe, en aquell moment de Consorci Hospitalari de Catalunya sense ànim de lucre doncs Ramon Vagó decideix contractar una empresa no? una empresa de catering privada, des del Consorci sense ànim de lucre, Ramon Vagó contracta la seva empresa privada la seva empresa sí que té ànim de lucre i tant que té de lucre fa dues setmanes ha repartit dos milions i mig d'euros de beneficis o si sigui, ell gestiona una organització sense ànim de lucre però que aquesta organització sense ànim de lucre remena diners de tots els ciutadans i tria a on te van els diners pues, normalment el que ens hem trobat no només a Olanes, arreu del sistema sanitari i català, és que aquests diners acaben en mans d'empreses no properes o a Convergència o al Partit Socialista com és el cas en el cas de Convergència, el grup CERS com és el cas del Partit Socialista la empresa CRC que també té una, una relació amb Berga els dos tant un com l'altre havien sigut proveïdors de l'Hospital de Berga en època del Consorci Hospitalari de Catalunya doncs eh, això és el que es coneix com la sociovergència sanitària en la seva vessant industrial, és a dir aquí s'han creat grans eh, grans corporacions empresarials que van néixer pura i exclusivament i van créixer gràcies a que la gent que ho porta té contactes, bueno, meravellosos amb l'administració, però no només que tenen contactes, en el cas de Vagó, nosaltres el vam batejar com l'home que es contracta a si mateix. A dir, la increïble història de l'home que es contracta... Que, que, que, que, que se contracta a si mismo. Que se a si mismo. Ua, ua. Per què? Perquè no és que tenim un empresari que té un amic en l'administració i l'amic li dona un contracte a l'empresari. És que en el cas de Vagó és... Que ell és empresari i el seu amic és el mateix que està en l'administració i ell mateix decideix donar-se contra crec que ja dit en el que portem en entrevista tres vegades però és que hi ha gent que la primera vegada que, que ho sent diu home, això no deu ser no? tan així no, no, és que sí, és així i l'ofort és que porta anys sent així i, i en aquest país això s'ha institucionalitzat Eh, al, al, al nivell de que convergència i unió jo sempre, eh, Ramon Bagot té la creu de Sant Jordi Fèlix Millet també Millet, també. Eh, aquesta Millet és la segona part de la frase i jo només dic una cosa jo només dic una, jo no conec el pressupost del Palau de la Música però al costat del pressupost de la sanitat catalana, que és el pressupost més gran de diner públic que existeix el Palau de la Música és un teatrillo vull dir, és un teatre de poble vull dir, per per volum de diners que es manegen jo faig aquest paral·lelisme els diners del Palau de la Música creus que s'enxordi pel mig i com ha anat la cosa ahí lo dejo ahí lo dejo estem parlant de molt més diners eh, la sanitat I, i, i bueno hi ha moltes teories que parlen la sanitat pública, a més de proveir-nos de sanitat, què més ha finançat en aquest país? Sembla ser que fa la impressió de que ha finançat moltes més coses de les que hauria d'haver finançat. Mm. I no deixant el tema consorci. Des d'aquest programa hem denunciat, hem denunciat més d'un cop les irregularitats que hi van haver durant, durant aquest període de gestió del consorci hospitalari al al centre, centre de salut de de Berga. Entre aquestes irregularitats, doncs, partides pressupostàries, d'això parlem en la construcció del, del, nou, del nou edifici de l'Hospital, partides pressupostàries inflades per sobre un 200%, irregularitats en l'adjudicació d'obres que precisament se'ls otorgava doncs, empreses, Tecnàlia, precisament d'una del, no, del, empresa de la construcció hospitalària a Catalunya, Uh, és aquest el modus operandi per allò alguna manera de no del consorci hospitalari arreu on, on ha estat perquè també tenim constància que no només s'ha passat aquí sinó que també ha passat a altres hospitals per exemple a les cotxeres de Bourbon a Barcelona que això mans, havia estat en mans de la fiscalia, em sembla que ho va denunciar la mateixa CUP de Barcelona, em sembla que va ser una cosa que va arxivar però lluny d'esta mort la investigació sembla ser qui continua. Eh, a mi eh, me poso en la pell d'algú que ens pugui estar escoltant no? perquè al final no sé vosaltres aquí a Berga heu fet aquesta investigació. Eh, heu mirat, que si el Consorci heu mirat els informes de la sindicatura perquè tu quan dius oh, aquestes irregularitats, no, això estem traient de la màniga vull dir, estem, no, no, no, no, no, estem, estan penjades internet eh, estan, estan penjades internet per una organització que és la sindicatura de comptes, és a dir, dir és un organisme oficial és un organisme que depèn directament del Parlament és a dir, no ens estem aquí inventant no, perquè m'han dit que ho dic perquè a vegades el, el lector, la gent que t'escolta quan tu dius segons què com que venim d'una doncs, anestèsia no? de, de que bueno, aquí ningú No ha mirat bé les coses A la gent li costa creure Que en aquest país les coses hagin anat així Llavors tu quan dius no, és que mira Aquest hospital ha tingut un 200% de sobrecost La gent diu Home, això tampoc deu ser tan així Perquè és que no estem acostumats Perquè creiem que la gent que estava fent les coses Les estava fent bé o Sí, sigui, jo crec que és, és una bona característica d'un poble, el, el fet de ser confiar, de, de confiar el poble català és un poble que confia i de cop hem confiat en una gent no? és un ànim sense lucre i creu de Sant Jordi, i hem confiat i mira, jo anava a treballar cada dia i ells gestionava els meus hospitals i ara és dur que tu sentis que, que, que el teu país sembla Sicília sembla o sé sigui, es, es treballa amb dinàmiques mafioses es treballa amb dinàmiques d'opacitat impensables a qualsevol, pa a qualsevol país de descent d'Europa, mínimament desenvolupat i no només d'Europa hi ha països que en teoria podrien ser vistos com, com més subdesenvolupat i li donen mil voltes I llavors jo, jo que he anat a llocs a xerrades o, o compartir taules rodones i, i la gent a vegades et queda mirant hi ha una gent que diu això no deu ser així com està explicant aquest noi perquè si, si això fos així algú hauria fet alguna cosa. jo quan vaig començar a llegir els informes de la sindicatura deia, això no deu ser si no algú hauria fet alguna cosa no, ni, primer ningú ha fet res i segon si jo llegeixo en un bloc d'internet que vine, que aquest ha robat tu dius, bueno hostia, la sindicatura de comptes són, és un equip de professionals depenent del Parlament integrat a més a més per funcionaris de carrera del nivell de la Generalitat experts, auditors o sigui, advocats, economistes eh, gent de eh, com se diu això bueno l'àmbit aquest tècnic jurídic que s'ocupa de fer aquestes investigacions en moltes ocasions investigacions que eh, requereixen mesos de, de treball de molts professionals implicats i que quan acaben fan un informe que diu l'Hospital de Berga és un col·ladero i tot i així tu has, algú que està escoltant això no s'ho pot creure però és que lamentablement hem de despertar i ser conscients que ens han pres el pel i a partir d'aquí, ara també serà la nostra feina i dic nostra, els que ens dediquem a la comunicació que es dediquen a la política d'una manera honesta i que estan intentant trencar el silenci trencar... hem de ser i això m'ho dic a mi mateix eh? és tan greu el que estem explicant que ho hem d'explicar bé i ho hem d'explicar amb documents i ho hem d'explicar amb moltíssim rigor ho hem de fer perquè eh, primer perquè podem perquè tenim els documents i segon perquè és necessari perquè eh, Nosaltres sí que hem de fer les coses bé per, per, per trencar una dinàmica que, que no la pots trencar dient sou uns xorissos hem d'anar més enllà I perquè, hi ha d'haver uns fonaments però és que a més tenim la informació l'hem de buscar, a vegades és complicat perquè una cosa és presentar-te en un ple i dir, ets un xorisso és molt més complicat explicar-li a la gent doncs, que hi ha un informe de la sindicatura que tenim aquests documents això és complicat, però això és la feina ben feta i que s'ha de fer i no sé, si, ara perdona que m'allargui eh? però en això dels xorissos o sigui, és molt divert inclús pot donar aquest peu no? de fer la brometa, mira els xorissos que si ens han robat, que si no sé què certament hi ha una gent que sembla ser que s'ha comportat d'una manera molt deslleial amb la ciutadania gent que s'ha enriquit, gent que s'ha saltat la llei per tenir contractes amb diner públic. Tot això existeix i tenen noms, cognoms i ja han dit aquí els noms han dit els cognoms i això s'ha de, de denunciar i tal. però jo crec que anant una mica més enllà i no quedar-nos en la superfície. jo crec que també hem de veure què hem, què hem fet nosaltres perquè aquesta gent, hagi tingut via lliure per fer tot, lo, tot el que hem fet és a dir, ells tenen una responsabilitat però nosaltres tenim una altra o sigui, aquí fa 30 anys que tenim un sistema que permet que això passi i no només que ho permet sinó que ho, ho, ho, ho, ho promou és a dir, nosaltres com a societat tampoc tenim la capacitat de dir-li a tots i cada uns dels alcaldes i tot que es portin bé Mira, sempre hi haurà gent que que potser té tendència a aprofitar-se de la seva situació. Això crec que no ho estirparem. Ara, el que sí que podem fer és construir sistemes que siguin de que a la mínima que algú fiqui la mala llauna, que això salti. De construir sistemes de fiscalització. I sí, està molt bé, la justícia, la sindicatura de comptes, l'oficina antifrau, el tribunal de comptes... Està perfecte que existeix això. Però si darrere d'això no hi ha... El... Ciutadans preguntant i ciutadans preocupant-se per com funciona allò seu no hi ha sistema de control que funcioni. Hi ha una dita catalana no? Deixo de quan tens una empresa tu si no la, si tu no estàs a sobre al final no? l'ull de l'amo engreixa l'ojo de l'amo engorda el ganado en castellano no bueno, no eh, és una frase que diu: si tots l'amo de la cosa i tu no controles el teu negoci i ho deixes, vaia ja mal portarà algú, t'acabaran fotent. Doncs, amb lo públic passa lo mateix. Dir, si tu comas si la ciutadania diu, "Va, aquests ja ho faran." Això sempre acaba malament. Bona reflexió. Eh, cap on va encaminat el model sanitari públic català. Van encaminar cap a una fundació, cap a fundacions privades jo espero que no Mira si, si la situació actual era propícia o propiciava el desastre això de la fundació privada ja és, és eh, ficar-se més més avall en el pou Vull dir, per què? perquè al final el que tenim ara és un desastre, no ha funcionat ha permès que molta gent se, se, se aprofiti, però com a mínim teníem la capacitat eh, formal d'exercir un control que, molt complex i que al final era torpedinat pels partits majoritaris que impedien aquest control efectiu. Però bé, bueno, que tu en el patronat tinguéssis representants escollits democràticament, dintre lo que cap, si els representants estaven per lo que havien d'estar i feien la seva feina i, i, i en algun moment lograva major representació o sigui, potser alguna es podia fer el cas de Reus, per exemple és un regidor que es va trobar amb una mica amb el pastís aquest pues es volen treure de sobre o sigui, aquesta cosa que, propon, que proposen aquí a Berga és treure de sobre la possibilitat de que algun dia algú pregunti és a dir ah, ara poso el, el, el cas de la CUP una mica per, en relació a de la CUP de Reus i tal es deu haver corregut eh, corre, com es diu? Deu, deu haver corregut la veu tant que aquests a la que se't fiquen a dintre et munten un pollo doncs, pues, escolta, en fundació privada i aquí sí que no podran fer res o sigui, aquesta és la perversió o sigui, si el si si, si que hi ha ara ja era complicat de controlar per què? Perquè no et donen la informació, perquè te donen la informació doncs, amb uns llenguatges tècnics que un regidor a vegades no té capacitat de respondre ni d'analitzar, perquè són coses realment complexes, peròquè dintre de del que cap, que sé si aquest regidor doncs, té, un, té, té una base social que l'ajuda i que es reparteixen els documents i entre tothom s'olegeix, encara podries fer algo. Encara podries fer al. I això sí fa por i davant de la que se'ls està vinent a sobre perquè cada vegada hi ha més gent que pregunta cada vegada hi ha més pues, fundació privada i allà sí que és l'opacitat total per a alguna cosa deu ser que el pcc i Convergència em sembla que en aquestes propostes que s'han fet per fer les fundacions més transparents en el Parlament i tal, s'han oposat perquè la fundació privada és el paradís de l'opacitat, el paradís de... de... De, de la manca de, de retiment de comptes és a dir mmm, és aquest, o sigui ells diuen, no, no, no que això seguirà sent públic l'edifici seguirà sent públic molt bé, això sí, estan amb l'argument que la gent no haurà de pagar per, per visitar-se a l'hospital, no? cosa ah. que és dir veritats a mitges no? això, això és com si, com si el l'amo d'una empresa li diguessin els treballadors Ah, aquí és complicat però és com si el gerent de l'empresa li digués a l'amo tu, no, tu no entris I jo ja faré els números jo al final de mes ja et donaré un sou i tu tranquil que quin, quin amo d'una empresa permetria que el seu gerent o el comptable imagina'm aquest és el millor exemple que el comptable li digués tu tranquil tu no et preocupis, tu a lo teu. jo a final d'any ja t'enviaré aquí quatre comptes i si tu vols venir a fer una volta a l'empresa pots entrar, aparcar el cotxe allà tu tranquil però els comptes no te'ls ensenya quin empresari de Berga permetria que el seu comptable no li retés els comptes de lo que fa i el que es deixa de fer amb els seus diners cap, eh que no? Sí, no, no, pues no és els ciutadans, el si no. mateix lo que els està proposant l'alcalde és jo em quedaré els vostres diners, els gastaré com a mi em sembli i jo us deixaré entre els hospitals. Això és el que li proposa l'alcalde de Berga, als bergadans. L'alcalde de Més ho proposa amb un estudi que els hi ha fet, com es diu? Um, faura Casas. Uh, parlem sobre Faura Casas. <laughs> Mira, una cosa que... Sabeu que Artur Mas té com una mena de... Hi ha un consell assessor d'economia que es diu CAREC CAREC, és consell assessor de recerca d'economia bueno, Ells li diuen al comitè de savis Això ha sortit a la premsa com el comitè. I és tota una sèrie de gent que hi ha a Salvador Alemany que és la de Bertis Hi ha tota una sèrie de gent d'experts i empresaris que assessoren Artur Mas en temes sanitaris hi ha un d'aquests que es diu Joan B Joan Baptista Casas Joan Baptista Casas i un altre senyor que es diu Faura ara no només el nom complet de Faura Casas doncs tenen una empresa auditora aquesta empresa auditora controla els comptes de em sembla que prop de 20 hospitals públics catalans i a la vegada controla per exemple els comptes del de, Grup CERS aquesta empresa de Ramon Bagó que actualment està sent investigada pels contractes irregulars que ha rebut de la mateixa sanitat catalana que havia de vigilar Faure Casas potser ho, ho dic d'una altra manera que sigui més gràfic Faure Casas eh, vigila els comptes de molts hospitals públics catalans però clar després veiem que vigila els comptes de moltes empreses proveïdores dels hospitals públics catalans amb la qual aquí es dona certament sembla ser un conflicte de, eh, Què dirà l'alcalde? certament és una empresa molt de prestigi molt de renom porta molts anys jo certament em sembla preocupant que sigui una empresa com aquesta perquè casualitat o no anys a l'hospital de Badalona s'han comès irregularitats i quan dic irregularitats no, no estic dient presumptes irregularitats estic dient irregularitats documentades eh, qualsevol persona que, que, que busqui els documents estan publicats, estan provats doncs en aquest hospital de Badalona doncs, qui havia de vigilar que tot funcionés bé era faure cases i dius, ostres, aquesta és la gent que ara vindrà aquí a Berga dins com hem de fer les coses ostres, si mires el currículum de faura ah, ah, això és una dada eh, objectiva a Badalona han fet fora a faura cases han dit aquesta gent no pot continuar vigilant els contes dels nostres hospitals i, i l'ha fet fora l'alcalde de Badalona que és un senyor del PP juntament amb un senyor d'EUIA juntament amb un senyor d'Esquerra l'han fet fora, han dit aquesta gent no serveix per això han de marxar, i li han tret el contracte a Ramon Bagó i li han tret el contracte a Faure Casas per què? Per inútils per no fer bé la feina Vull dir, no, no ho dic jo això, si, si la gent va a la web d'un diari tan poc sospitós perro l'autisme com el país pues a Faure Casas i allà sortirà Adalona rescindeix el contracte tal, i allà surt en la notícia explicat com faurà cases pues, no se'n va adonar que 12 milions d'euros estaven movent-se pues, saltant-se les lleis la llei de contractació de les administracions Vull dir, no, ells no se'n van adonar doncs resulta que vens aquí a Brea a fer una xerrat i diuen que el que està muntant o assessorant o tot el, el procés de canvi al qual s'enfronta Berga són aquesta gent que sembla ser que li passen les coses per davant i no s'entera anat... potser l'alcalde no ho sap jo crec que sí que ho sap però jo diria, alcalde qui l'assessora vostè? Vull dir, és que clar, hauríem d'anar també a l'àrea d'Hicenda de, de l'Ajuntament de Berga veure, si, si l'assessor sanitari de l'Ajuntament de Berga és Faura cases, el d'Hicenda qui és? Feliç Millet vull dir, clar Bueno, i què més demanar-te? Eh, avui han sortit molts temes, a la xerrada, moltes coses interessants, molta informació. I veure si la podem editar i passar també per algun programa. Sí, intentarem. Intentarem també. M'aixecareu massa... Ah, no, cada 15 dies que la gent sàpiga què passa amb la sanitat, i que és el pressupost més gran dels seus impostos, ah. està bastant bé. Sí, la veritat. Que sí. Jo... Ah. Ho dic, ho dic per la gent, jo moltes vegades la gent Jo home, però servirà per alguna cosa tot això, i no sé, cadascú té el hobby que té, hi ha gent que col·lecciona coses, hi ha gent que va caminar per la muntanya, jo recomano a la gent que encara que sigui com a hobby, és molt divertit tu com comences a buscar els contractes, i el BOE i veus que el BOE aquest coincideix amb l'altre, i que aquesta empresa és la d'aquell de l'amic de l'alcalde és molt divertit, vull dir que sí que és una feina una mica fejuga, però crec que la hem de començar a fer, no? De dir, són els nostres diners, són els nostres eh, és la nostra responsabilitat al final, perquè el dia que i ah, i això que diguo al alcalde, no, no, si la gent la seguirem mantenim atenent gratis, primer, de gratis re, perquè ja ho paguem. Segon, que anirà sense pagar un altre cop. Ja ho paguem, per tant, menos logos. I segon, en els llocs on no ha hagut transparència els diners que havien de servir perquè puguem anar a l'hospital sense que ens cobrin s'han pues, desviat han acabat en altres llocs posaré un exemple a Blanes abans no et cobraven per fer servir la cadira de l'acompanyant del malalt, ara sí per què? et cobren perquè no hi han diners i saps qui t'ho diu? t'ho diu la mateixa girem que mirava cap a un altre costat mentre desapareixien 2,4 milions d'euros una cosa totalment documentada també, que qualsevol persona que vagi a Google i posi, posi informe Crespo, Crespo, ho veurà clarament. Com la mateixa gent que ens diu que no hi ha diners, és la mateixa gent que com a mínim ha mirat cap a un altre costat mentre els diners desapareixien. Per tant, això que diu, no, no, si a la gent no li cobrarem, si aquesta gent no deixem manegar els nostres diners amb opacitat total com pretenen jo crec que els berguerans poden tenir molt clar que abans del que es pensin aniran a la porta de l'hospital i el que no pagar no entra i això és aixís i ja pot ser l'edifici públic ja pot ser de, el panxo de qui sigui que allà, vull dir, que no pagui no entrarà i, i aquest és el camí que ens estan proposant. Aquí a Berga també, també des de fa un parell d'ells potser també s'està pagant per les butaques Casualment es va doblar el pressupost d'una part de l'hospital que encara està buit per dins Sí, precisament La història de les butaques, per ser això és una anècdota, no? Però l'empresa que porta això de les butaques és una empresa que la portava un alcalde convergent i ara no me'n recordo si era de... Com es diu l'empresa? Hosti, ho, ho tenim en el llibre eh, no me'n recordo després ho de buscarem i, i si de casa... Jo ho tenia, és que jo ho tenia és que abans, mira si no ho trobem ara Uh, quan fem el programa ja tindrem la resposta sí, segurament perquè ho mirarem al llibre i demanarem algú d'aquests que, es que paga 5 euros a Berga, aviam si és la mateixa empresa doncs l'empresa és d'un exalcalde comerçant jo no sé si de l'Empordà de l'Empordà i el comercial era familiar de Concepció Berai que era la la regidora del PP de Girona això sí que ho sabem no, dius ustics aquí i ha tot lo de sempre no? eh, gent molt propera podes elguisme el l'amiguisme mira un, un exalcal que mira quina casualitat que l'exalcal de Convergència té la idea de muntar unes cadires de pagament cosa que no existia o Sí sigui, tu com se t'acudeix muntar una empresa de cadires de pagar? no? Vull dir, Aviam, on te'n pagaran per seure una cadira, no? Tu en principi... Hòstia, resulta que els companys de partit teu curiosament estan aprovant en els hospitals que cobri per les cadires Quin quina casualitat No? Mentida Això és un... És un... Mireu eh, mmm, Vaig a buscar... Sí, vés a buscar el llibre, vés a buscar i porta l'empresa de cadires. Mentre tant, parlem de l'empresa de cadires uh -huh. perquè no, el tens o no? Ves ho a mirar. Mentre tant parlem de l'empresa de cadires uh -huh. perquè és el tema aquest que ja havíem denunciat aquí, que des de fa un temps a l'Hospital de Berga per passar 20 hores 20 hores, no? Pagues 5 euros Sí, em sembla que és tot un dia, 24 hores eh, 20 hores, hi ha 4 hores que no et serveixen, sí 20 hores, 5 euros doncs des de fa un temps has de pagar 5 euros per estar-te d'acompanyant o si no et pots quedar a dormir no? si no pagues aquests 5 euros i un sillón es torna a sofar si no els pagues et deixen quedar-te assegut o, o la cadira que ha estat carga una descàrrega elèctrica i et fot fora No, clar, tu pots seure a la cadira no et fa cap descàrrega si no pagues no, no ja ho, eh? ho investigaré Ja, ja ho però tan sols que no has o sigui, tu no la, pots perquè, no la pots estirar molt humanitari molt humanitari, molt humanitari dins d'aquest esperit que ens agrada no tenim el llibre no, no ho no, no, no. no hem portat no, no el tenim ara mateix aquí Jo bueno. ja ho buscarem, Mira que, ja ho buscarem. Jo vull parlar de mi libro no, <ríe> aquel, Però me, me sem, el sem no, però aquest cas de la cadira Certament això que tu deies no? o sigui, Ja estem parlant o sigui, 5 euros per nit eh, Si agafes 5 nits crec que et fan un descompte bueno, eh, Estem parlant de, de, de, de que si un jubilat Té la seva dona Ingressada i a més a vegades La gent gran No doncs, a vegades estan 10 15 dies i se'ls hi porten la jubilació o, o una persona en l'atur i a més quan la gent que acompanya moltes vegades fa la feina que, que a vegades els auxiliars o tal que no arriben i, i el, el familiar del malalt està allà una mica col·laborant no?, amb el procés i sobre li cobren no? que és, és realment però a més és això jo crec que la perversió de que el que et cobra és justament el que, el que... El que decideix que s'ha de, de fer cadires que es pagui. No? Yeah. Ja ho has dit, una gran idea. qui se li acut fer una empresa de cadires i justament comencen els hospitals a posar cadires d'aquestes. Sí, sí. No, no està clar que els emprenedors van avançar sempre. Eh, eh que sí. eh, bueno, aquesta és l'emprenedoria. El senyor Bagós, certament ha creat un imperi industrial empresarial en aquest país, és la primera empresa turística, el grup CERS, dona feina a molta gent, i molta gent que pot donar de menjar als seus fills gràcies a, aquest, a, aquest, a aquesta feina que té, és a dir, dinamitza el sector del turisme i fins i tot l'internacionalitza amb inversions a Marroc, a Brasil, és a dir, Dius, home, que bé no? que en aquest país hi hagi aquesta gent amb aquest, amb aquest compromís en crear riquesa no? en aquest país clar, quan comences a veure la història d'aquestes empreses i veus que tot està basat en contractes públics els uns adquirits de manera irregular els altres adquirits de manera escandalosa els altres pel morro i dius, eh, això, això és l'esperit Vull dir, a Catalunya quan es parlava de, de, de, de, de, de l'economia i de l'empenta i de tot això Es parlava d'una altra cosa, que no d'això No es parlava d'això Bueno, doncs pues veus que bueno, aquest senyor porta facturant per la Generalitat pues, Anys, anys eh? Dóna de menjar als hospitals, a les escoles, a les universitats I a més tenim molts punts d'acabar menjant el seu menjar també, perquè dona de menjar a les presons. per tant, si ens, passem, si ens passem una mica també i dona, dona de menjar al camp de l'Espanyol, al camp del Barça a Porta Aventura però és que no és l'únic o sigui, tenim empreses a Porta Aventura també, a també. Vale. Sento... està molt bé sí, perquè jo treballo les ambulàncies a una empresa que es diu Transport Sanitari de Catalunya era de la Creu Roja que ho va comprar una mútua, agrupació mútua que actualment li estan investigant un forat de 4 milions d'euros i que una persona anomenada Fèlix Millet va estar a la seva direcció però després aquesta empresa no devia donar prou diners o alguna i s'ho van vendre i ara és d'un grup italià els Germans Benini que tenen una empresa que es diu Invest Industrials i que van comprar PortAventura justament fa dos anys uh, um, mira per tant... o sigui, treballes pambagó no? sí. tot, eh? tot lliga tot lliga Hòstia, Benini no, no tindrà res a no veure, veure no? no seran els de Bonjorno principessa no? no, no, em sembla que no, no. són l'empresa de capital de risc més important del sud d'Europa mm. i són tres germans mm -hmm. jo suposo que de la camorra siciliana o, o de per o napolitana mm -hmm. i un d'ells està casat amb una catalana i han començat a invertir aquí a part de comprar l'empresa més important d'ambulàncies de Catalunya ara han comprat la principal de les Canàries la segona de Mallorca tenen Port Aventura, tenen A Plus de les ITVs són això de la ITV no? i també tenen Antivirus Panda entre altres oh. coses <ríe> sí. que deu ser el que tenen totes les d'això públiques de sí, sí, sí. Eh, aquest és el, el caràcter empreneador, no? que sembla ser que bueno, quan a, a Giron a Girona tenim aquesta trobada d'emprenedors on de participa telefònica i que ve el príncep de Girona cada any a promocionar-les. però parla una mica de quin és el, el, el, el Tarranà empreneador. aquest taran empreneador que no és més que una mentida quan trobem un món d'empreses de gent de Convergència o del Partit Socialista i quan miras la seva facturació veus que el 97% de la facturació quan no ve de la Diputació ve de, de, de, de, de la Generalitat i quan no de l'Ajuntament i si no del Consell Comarcal i dius, tu, emprenedor de què? Tu, tu, tens, tu ets una altra cosa tu no ets un emprenedor coquetes, no? <ríe> clar sí. si en aquest país hi ha un veritable emprenedor ho té cru molt cru, per què? perquè, hòstia, vinga va juntem diners, muntem una idea eh, eh, que se'ns acudi o que sé, no? una manera de fer millor lo de les ambulàncies o una manera de fer- menjar més bo els hospitals ja pots fer-ho de meravella, que no et menjaràs res per què? perquè hi ha tota una sèrie de gent que no obté els contractes en base a la seva eh, els obté en base a que és amic de qui és amic i això, vull dir, és que sembla tot un discurs com anticapitalista però si ens poséssim en plan capitalista és que, és que no, això no arriba ni a capitalisme vull dir, perquè al final no, si hi algú bo se suposa que té el capitalisme, que no que és un invent perquè al final és sempre sí però el capitalisme idealment diu, no, no, el que tingui la millor idea serà mentida és que aquí no passa això, aquí no guanya el millor, aquí guanya el millor el més enxofat que... bueno, ja quasi ja per anar acabant aquesta entrevista ens estem en bastant del temps no sé, un missatge alvano des d'aquí a tota la gent que veu escandalitzada tots aquests casos de corrupció, la, la sanitat eh, que, o sigui, missatge no ho sé, però hi ha una cosa que em va dir un periodista que es dedica, que es dedica a aquest tema d'investigar la sanitat i sempre diu una cosa diu pensa't tot el pitjor que puguis pensa't imagina't la marranada més gran que et puguis imaginar sobre el teu hospital i quan acabis tingues clar que t'has quedat curt i és un tio que en sap molt que porta molts anys i que en els últims 3 o 4 anys tot el que ha dit el pobre s'ha quedat curt però anava pel bon camí llavors, a verga mmm, jo crec que la gent quan escolti la CUP o quan es trobi aquest cartell que posa no a la privatització que se'l llegeixi que investigui, que miri tot això que se diu i que tingui clar que la CUP s'està quedant curta que és encara molt pitjor de lo que ens diu la CUP lamentablement. Mol ve, Alba no, donre, moltes gràcies per haver estat compartint aquesta estona quin nosaltres a l'estudi de Ràdio Pinsania i un desitjar-vos doncs molts ànims endavant amb la vostra lluita que esteu fent dia a dia per destapar tots aquests tots aquestes escàndols i res una abraçada ben gran i solidària. Moltes gràcies per convidar-nos. Vinga, salut.